una realitat notable en el nostre dia a dia. Moltes persones grans viuen soles i en moltes ocasions amb dificultats per dur a terme tasques que per a qualsevol de nosaltres serien del més normals. No sé fins a quin punt som conscients de que això passa i de les dificultats que dia rere dia tenen aquestes persones. Trobo que o és tan sols la dificultat per dur a terme aquelles feines quotidianes com el fet de trobar-se sol i en una situació de total aïllament. La soledat avançada d'edat és des del meu punt de vista una de les pitjors xacres que pot acompanyar a una persona d'edat. La gent gran com la gent petita i com totes les altres persones, no ens enganyem necessiten afecte. Sí. Atenció i unes orelles que els escoltin però hi ha una cosa que és innegable i és que els nostres grans és que tenen dins ells una gran experiència i coneixença de la vida ells són, en gran mesura, pous gegants d'experiència i coneixement pràctic. Quants cops no hem anat a parlar amb l'avi o l'àvia abans que amb el pare o amb la mare. Ells sempre ens han donat bons consells. Com us deia, l'aïllament és una realitat preocupant avui dia, una realitat que per mi està directament relacionada amb la pèrdua de coneixement. Potser perquè un dia vaig llegir una dita, que no sé si recordo malament, deia que cal com sembla això. Un anciano que muere és una biblioteca que se quema i perquè trobo que entre l'aïllament més dur o la ignorància total no hi ha gaire diferència amb la mort, quan de traspàs de coneixement parlem. D'aquí que jo, des de tot un poble, m'animia a felicitar aquelles persones del districte de Sant Andreu que estan fent possible el projecte Persones Grans, i Grans Persones, un projecte que cerca als barris a persones majors de 65 anys que es trobin en situació d'aïllament per tal d'integrar-les de nou a tot el 'des de nou, tot participant en les activitats del barri. Un projecte interessantíssim que coneixerem més a fons avui a tot un poble. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. des del 91.6 de la FM, Això és tot un poble qui us parla i acompanya avui Patricia Soler i Jordi Garcia,. Des del 91.6 de la FM, Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vell.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 El mercat de Sant Andreu va néixer a final del segle XIX com un mercat a l'aire lliure i el 1914 es va construir l'edifici actual. Més informacions, ara parlem del canòdrom de la Meridiana, del canòdrom del barri del Congrés Indians. L'Ajuntament vol garantir que al canòdrom hi anirà art. La Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat una proposició presentada pel PSOE, en la qual s'insta el govern municipal a finalitzar les obres del nou Centre d'Art Contemporani del Canòdrom en el temps més breu possible. La proposta demana al govern que acabi les citades obres perquè el projecte d'Art Contemporani de Barcelona que està elaborant el MACBA es pugui incloure l'ús d'aquest espai com a seu prioritària. El regidor socialista Jordi Martí declara la valentia política del tinent d'alcalde de Convergència i Unió perquè no tots els regidors tenen la valentia d'enfrontar-se a la Generalitat en defensa d'un equipament cultural de la nostra ciutat. El tinent d'alcalde de Siu, Jaume Siurana, va puntualitzar que el vot a favor del seu grup es destinaria a esperar que el MACBA decideixi quin ús artístic ha de, ha de tenir el canódrom, perdó Va anunciar que les obres seran finalitzades, però hi va avançar. Que no se sap com es financiarà l'equipament i en temporades anteriors parlàvem de l'àrea verda que precisament l'any passat es va instal·lar a Sant Andreu i parlem novament d'aquesta àrea, l'àrea verda serà gratuïta per als residents que no hagin tingut multes en un any la gratuïtat de l'àrea verda per als veïns que s'hagin portat bé és la principal novetat en la llista d'ordenances fiscals presentada pel Govern de Trias com a base per a la negociació que manté amb el PP de cara a la seva aprovació inicial demà passat. El 70% dels 260.000 habitants perdó, a Caritats de Barcelona per poder aparcar a l'àrea verda del seu barri abonant un euro setmanal no han tingut multes per infraccions amb el vehicle l'últim any i per tant podrien beneficiar-se de la mesura que el govern calcula que comportarà ingressar 600.000 euro... euros menys <ríe> això es compensarà amb les pujades per als no residents del 2 al 2,6% Depenent de la zona. En l'àrea blava la pujada oscil·la entre el 1,8% i el 4,1%. I pel que fa als impostos, l'IBI puja com l'IPC, al 3%, i se li aplica una pujada al tipus impositiu del 0,75% al 0,77% del valor cadastral.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 que continuen ocupats. Trinitat veien està farta. Primer va alçar la veu contra la venda de droga, d'això ja fa quasi un any i mig, al mateix temps que fa que els veïns surten setmanament al carrer per demanar a l'administració la, que faci alguna cosa més efectiva que la instal·lació de càmeres, com ja va fer l'Ajuntament. Des del setembre, també criden contra el tancament de les urgències nocturnes del CAP de Via Barcinó.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 en règim obert després d'haver enderrocat una part de l'edifici. Doncs aquesta notícia serà la que tractarem en els propers dies aquí en aquesta misura, en aquest programa. I ara parlem de la Sagrera, ja que els veïns el que volen és exigir l'execució de la tercera fase del parc de la Pegaso. El parc de la, la Pegasso, la gran zona verda del barri, es va començar a construir els anys 80 del segle passat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 Molt bé, doncs d'aquesta notícia en parlarem directament amb el president de l'Associació de Veïns de la, de la Sagrera, el senyor Josep Barbero, i ens ampliarà aquesta, aquesta informació en el programa d'avui. Tenim d'altres notícies a destacar en aquest programa, com per exemple el que l'Ajuntament assumirà part de les beques menjador. L'Ajuntament de Barcelona assumirà el cost d'un mínim de 4.084 beques per a menjador per a alumnes des de P3 fins a 4 d'ESO, ja que, després de la resolució inicial del Consorci d'Educació, aquestes es podrien quedar sense rebre l'ajuda. A la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, el regidor d'Ensenyament, de, Gerard Arder, Ardenu, Nui, de Convergència i Unió, ha explicat que a la convocatòria ha rebut 18.249 peticions, de les quals 13.681 compleixen els requisits de renda exigits. D'aquestes, però, només s'han adjudicat beques a 9.597 famílies, fet pel qual la resta de sol·licituds hauran de ser cobertes per l'Ajuntament. El Consorci es farà càrrec d'aquestes beques per la promesa de l'alcalde Xavier Trias d'assumir l'import de les ajudes del menjador que no sufragués el Consorci format per l'Ajuntament i la Generalitat i que va retallar aquest any de 8 a 6, 6 de 8 a 6 milions d'euros a la partida dedicada a aquestes beques. Les dades, Ofertes per Ardanui van ser criticades pel representant de Iniciativa Verds i Esquerra Unida, Ricardo Gumà, que va assegurar que en el millor dels casos es donaran almenys 1884 beques, menys de les que es van donar l'any passat, tenint en compte i va afegir que no hi ha prop de 900 sol·licituds més. Doncs, sí, doncs aquesta informació també serà una de les quals formarà part del nostre programa. I un altre, i avui parlarem directament amb el president de l'Associació de Veïns de Baró de Viver, i és que els arbres plantats en una nova rambla de baró de Viver es moren ofegats. La Rambla del carrer Ciutat d'Assumpción, al barri de Barro l'han i la van inaugurar l'alcalde Jordi Reu a finals de març, just abans que entrés en vigor la prohibició de celebrar actes d'aquest tipus per a la convocatòria d'eleccions. Era una obra finançada amb el Pla de Barris de la Generalitat i dissenyada pels mateixos veïns en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Sis mesos després, la majoria de la setantena d'arbres que s'hi van plantar, palmeres a banda, han no tenen ni una fulla o les tenen seques. De fet, dos en Consell estan buits. Els arbres que hi havia ja han estat retirats. Dels 67 arbres plantats a la Rambla que van comptabilitzar aquest diari, en una passejada de setmana passada, 31 estaven despullats sense ni una fulla, 11 a més només tenien fulles seques i l'Ajuntament admet que n'hi ha que estan morts, sense precisar ni la xifra. Molt bé. qui és el que ha passat amb aquest tema? Doncs en parlarem amb en Juan Muriel, que és, el, com hem dit, el president de l'Associació de Veïns del barri de Baró de Vive. I ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música per tornar després amb aquestes informacions. Fins ara. Com un ganivet que talla tot un dia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 Estar molt més temps junts sense comptar les hores passades perduts entre abraçar. passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada mitjdia tot un poble. I des d'aquí des del tot un poble parlem ara mateix amb el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, perquè tal com us hem informat abans, els veïns exigeixen l'execució de la tercera fase del Parc de la Pegaso. Doncs, vol parlar-ne, tenim a l'altra banda del fil telefònic a José Barbero, Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens en primer lloc, del tema del, del parc, com està, perquè sembla ser que això s'atarnitza, no? O sigui, no, no es troba una solució immediata. Doncs sí, quan se va inaugurar el parc, ara fa 30 anys, més o menys, eh, bueno, pues havia quedat pendent una tercera fase, que eren sis cases que donen al carrer Sagrera, uh -huh entre el carrer Portugal i on està la Guàrdia urbana, uh -huh. la caserna de Guàrdia Urbana i aquest pues, no bueno, va quedar quedant aquí que s'haria de fer que s'havia de fer però s'està eternitzant quan tu ben dius. Uh -huh. eh, però és que s'agreu ja més perquè fa uns 10 anys, quan nosaltres teníem d'associació de veïns d' un local cedit per l'ajuntament, al propi parc de La Pegaso, eh, bé, pues, per fer l'escola Pesso, l'esscola Bresa al Pegassso, Mm -hmm. eh, no hi havia un altre lloc que fer-lo que als locals de l'associació. I llavors ens vam dir de traslladar-nos provisionalment per un parell d'any al centre cívic la Barraca sí. eh, i amb condició de que se prendria una altra vegada eh, per refer la tercera fase o per executar la tercera fase del Parc de la Pegasó. Mm -hmm. Han passat deu anys i la tercera fase pues, encara no està feta. Evidentment pels veïns Primer, perquè era una demanda veïnal d'acabar i completar el parc. Segon, perquè aquest parc se li ha tret molt espai per fer equipaments, com és l'IES de Pinset de Viana i Pegaso, o com és l'escola Pegaso, perquè no quan es van construir totes les vivendes d'aquelles, de Cebassa no es va tenir en compte els equipaments que aquesta volumetria, volumetria d'edificabilitat necessitaria. Vale? o sigui que si ja se li ha restat per fer equipaments un 20% més o menys al parc, ja està bé que facin la tercera fase i que el projecte s'executi, però a més, agreujat amb això que he dit, es van prometre que sí que es faria, que no trigaria gaire perquè nosaltres sortíem per fer l'escola Bressol i això fa 10 anys o entre 8-10 anys eh, clar, els veïns estem indignats perquè és una paraula que està molt de moda però és que nosaltres portem més temps ja amb aquest tema, vull dir Eh, S'ha de fer ja, la tercera fase, però a més està creant un altre problema, que és de salubritat. Eh, aquestes cases estan abandonades com que estan afectades. Algunes tenen alguna petita activitat dintre que no li poden donar llicència ni podrien fer res perquè estan afectades, però és que les que estan deixades i, i que estan soles, abandonades, estan creant una brutícia ja en una com un metre i mig de brutícia de Colom que això és insalubre o sigui, això només amb una denúncia a la sanitat ja hauria d'haver prou perquè aquestes cases facin alguna cosa a més, està, com que estan abandonades ja dic, se cauen a trossos les finestres, se cauen a trossos les balcolades i és un perill físic i de contaminació per la porqueria que ja s'està acumulant o sigui, els veïns que... Sí. demanem que ja d'una vegada per totes sentem a la taula a qui calgui per acabar aquesta tercera fase del Parc de la Pegasó. Però aquestes vivendes es troben molt mal estat, no, sí. no, no, no, no és clar, recuperable. Eh, no, no, aquestes vivendes no són recuperables, eh? a uh -huh. més és on ha zona verda, on uh haver-la. -huh. En tot cas, si algú la tingués, perquè en principi deien que alguna podia valor, pues si la tenir algun valor, si la calificéssim, uh -huh. si, estigués, si estigués qualificada i s'hagués de mantenir, pues seria per un equipament, però evidentment no per habitatges. Aquestes cases no són habitatges, ja que estan en un terreny que està qualificat de zona verda. Uh -huh. Perquè també hem de dir que falta un tros de parc, no? Sí, clar, és tot aquest tros de les cases d'aquestes que estic dient, uh -huh. que és per l'acabament del parc. Això, quan se va signar el conveni amb la NASA per fer el parc, ja sí. se va contemplar que això havia d'entrar dins del terreny verd, la zona verda que qualificàvem per poder fer el parc de la Pegaso. Mm -hmm. el que passa és que l'Ajuntament ha de fer l'expropiació d'aquestes cases i clar, pues, bueno, suposo que li costa i en èpoques de crisi però si tenen diners per fer altres expropiacions entenem que aquí a la Sagrera també li toca d'alguna vegada que facin alguna cosa així sí. perquè bueno, al districte s'han fet pues, Can Fabra, la Fabra i Cots bueno, un cinc que no vull anomenar per no deixar ningú fora però per això demanem que a la Sagrera també li toca Clar, perquè vosaltres, suposo que el que us estan dient des de l'administració és que quan s'acabi l'AVE s'aconseguirà tot això. No, del parc no ho no posen completes per l'AVE, per l'AVE sí que està afectada a altres coses, uns equipaments que havien signat amb el govern de la ciutat en l'anterior mandat, uh -huh. eh, etc. Però això del parc és que no, no en diuen, no té data, no, no és ni quan vingui l'AVE ni quan no vingui. A més, uh -huh. això no està afectat per l'AVE, està afectat per la pròpia conveni de quan es va assignar la zona verda del parc de la Pegaso. Uh -huh. No té res a veure ni amb la reparcel·lació que s'ha de fer per els terrenys que s'han d'edificar amb l'arribada de l'AVE, ni els terrenys que s'han de reparcel·lar perquè uns siguin equipaments, altres siguin equi... eh, zona verda, o el que és el projecte del parc lineal, que també ja està en marxa, això sí que té a veure amb l'AVE, uh -huh. que és el Parc de la Pegasus no té a veure, ja es podria haver fet fa temps. Perquè vosaltres també fa poc veu reinaugurar el llac del parc i sembla que sé que no acaba d'omplir-se, no acaba de funcionar. Bé, nosaltres aquí sí que demanem que el districte o l'administració o qui tingui la potestat exigeixar el compliment del contracte de quan s'executen projectes, perquè, uh -huh. clar, aquest llac va estar des de l'any 2007 tancat sense aigua, uh -huh. perquè amb el decret de sequera lo van tancar i no es podia tornar a emplenar perquè pertenia molta fita d'aigua i no era sostenible. Han fet un projecte de remodelació que ha costat un milió 600.000 euros perquè sigui sostenible, perquè l'aigua s'està eh, corrompida, i l'havien de posar uns injectors laterals, i si injejeixen cap amunt, que uns tindrien l'aigua en moviment, els altres trencarien la superfície perquè entrés l'oxigenació i la llum. Uh -huh. Així l'aigua no es posaria verdina ni coses d'aquestes. Bé, pues, això es va inaugurar amb aquest valor del projecte Ai, perdó, al març del 2011, uh -huh. I ara, sis mesos després, han hagut de fer obres de, re, de remodelació d'aquest aigua. Diuen que era perquè estava bruta. Bueno, era netejar el però és que el llac no s'hauria d'embrutar si està el projecte en condicions. El que demanem és que l'administració, aquí ha executat el projecte, pues li demani responsabilitat. Clar, perquè no podem estar fent un projecte d'aquesta envergadura d'un milió 600.000 euros, perdó, i que després, als 6 mesos, l'aigua torni a corrompida i es torni a estar bruta. Eh, si el projecte no era el que s'havia de fer, pues enteneu que era el que no s'havia d'aprovar i si se va aprovar enteníem que era el projecte que s'havia de fer per evitar tot això. Uh -huh. No entenem com tornar als 6 mesos estar en mal estat l'aigua. No I sobretot que, bueno, que la Sagrera sí que vola al llac, sí que vola el parc, i però sí que vol també el sostenible. Entenem que estem en una zona que amb els canvis climàtic i el que ens afecta, mm. pues, tant el que són praderes, que si s'han de tenir eh, amb un rec mm, sí. que ja és dificultós, pues, imagina't un llac que té aquesta quantitat d'aigua si s'està buidant cada dos per tres. Sí. Entenem que ens hem d'adaptar a un altre tipus de gespa, que siguin més de climes càlids, que no necessitin tant rec. O sigui, aquesta evolució... Nosaltres la entenem i si l'arbrat que ha de tenir no ha de ser el que té, perquè ha de ser pues, més mediterrani, més que s'adapti a la climatologia de la zona, pues, evidentment s'hauria de fer algun pensament de, de que això ha de ser així. Sí. Uh -huh. El que no podem és estar sense el llac o estar sense el parc o que no tinguin clausurat perquè no estan en les condicions als sis mesos de fer-li un projecte d'aquestes envergadures. Perquè, a més, els veïns mateixos s'han doncs, queixat de que això no, no, no és viable. O sigui, el, el que és el, la renovació de l'aigua d'aquest llac doncs, no, no s'està produint, precisament per això, no? perquè queda tot tapat ja. per la vegetació. Uh -huh. Clar. Bé, bueno, doncs pues sí. això és la reivindicació que fem, eh? sobretot uh -huh. la tercera fase, perquè crec que després de 30 anys inaugurat el parc i després de 10 anys de promesa de què es farà quan marxeu del local que ja es farà i que als 10 anys encara ni estem nosaltres en un local reajotjat uh -huh. que, però aquest sí que entenem que el lloc on hem d'anar de local és un dels que, que està afectat per la represalació i fins que l'Ajuntament no tingui la titularitat del terreny, doncs pues no podem anar allà. Bueno, entenc uh -huh. que està trigant massa però bueno, es pot entendre. Lo que no podem entendre és que a la part del llac, del, perdó, del parc no s'acabi. Nosaltres van sortir amb la condició de que allò s'acabés. Uh -huh. Perquè també s'ha parlat del, del carrer, de la torreta que hi ha al carrer de Baranguia de, de Palou. Sí, aquest, aquesta torreta és la que ha d'habilitar l'Ajuntament i ja és on anirà la seu de l'Associació d'Eins de la Sagrera. Però clar, per això, per fer la, re la remodelació d'aquesta torreta, ha de tenir la titularitat d'aquest espai, mm. que ara, avui per avui, no ho té. Mm. Però està afectat del, quan se farà la reparcel·lació. Quan estigui la reparcel·lació i tingui la titularitat, pues evidentment sí que podrem dir que el, aquest edifici ja és municipal, ja és de l'Ajuntament, i llavors sí que podrem anar l'associació de veïns mentrestant, pues, bueno, com que les obres de l'AVE s'han endarrerit i tot això ha estat implicat això sí que estava afectat per l'AVE doncs pues, ens trobem en aquesta situació mai pensàvem, quan van marxar fa 10 anys, que estarien 10 anys així de prestat a, amb un conveni al centre cívic de la Barraca uh -huh. però bé, bueno, és el que ens ha tocat però sobretot, bueno, eh, si estem allà, estem bé, ja, ja vindrà l'altra quan se desafecti o quan se'n faci la reparcel·lació, però, si us plau, que comenci l'administració a treballar perquè la tercera fase del parc de la Pegaso sigui una realitat, ja. Mm -hmm. Doncs el que és important és que des de l'Associació de Veïns continueu treballant perquè això doncs, és en benefici dels veïns del barri. O sigui. Doncs sí, nosaltres això ho tenim molt clar, que mm -hmm. l'Associació de Veïns està al servei dels veïns, Exacte. Sí, sí. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, José Barbero, sí. per haver-te la nostra trucada i anirem ja parlant i informant a la gent doncs, de tot, tot el que vagi succeint. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí. Molt bé. Doncs nosaltres continuem el nostre programa d'avui, tal i com ens deia en José Barbero, que és president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, doncs els veïns ja estan indignats i exigeixen l'execució d'aquesta tercera fase del parc de la Pegaso, que no només afecta el parc, sinó també, i tal com ens han informat, al llac del, del parc doncs, que ha de tenir una solució possible eh, en, en breu temps, esperem. Molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música però tornarem tot seguit perquè avui també estem preocupats de, per un altre tema el tema de, dels arbres, el tema de la vegetació i de quina manera està afectant a un altre barri d'aquí de, de Sant Andreu com és el de Baró de Viver Amb el, Juan José, amb el José Manuel Muriel que és el president de l'Associació de Veïns de Baró de Vivè. En parlarem d'aquí uns moments, després d'aquesta pausa. Prèiem. Prèiem. Gavarim, stància, Liverpool, 8, 1, 5. Prèiem. Sluixet mena tamu, Ktonium? Sluixet mena, Ktonium? Atvets. Atvets. Prèiem. Prèiem. Per l'Iverpool gestart, microcosmos del planeta humà. Cada que ja no existeix, ni les nostres tardes vora el mar. Califòrnia s'ha isolat, l'Extra no perdona ni el més gran. allò s'ha fissionat Catalunya és radioactivitat Som bolets postindustrials cementiris nuclears o xinelis sense mans laberins inacabats See that Feels the love ja és tot blau S'acabat per sempre el carnaval Espinalba s'ha cremat ara no els suïcides enterrats i per quin desig Som forat El segon origen ja ha arribat So bolets bos industrials dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs tal i com dèiem en començar el nostre programa d'avui, la Rambla del carrer Ciutat d'Assumpció, en el barri de Baró de Viver, la va inaugurar l'alcalde Jordi Areu a finals de març, just abans que entrés en vigor la prohibició de celebrar actes d'aquest tipus per la convocatòria d'eleccions. Era una obra finançada amb el Pla de Barris de la Generalitat i dissenyada pels mateixos veïns en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Doncs ara, sis mesos després, la majoria de la setantena d'arbres que s'hi van plantar, palmeres a banda, o no tenen ni una fulla, o les tenen seques. De fet, dos escozeis estan buits, els arbres que hi havia ja han estat retirats. Entonces pues va a hablar del barrio de Baroda Vive. Tenemos en el la otro lado el teléfonoic a José Manuel Muriel, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Baroda Vive. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues explíquenos qué es lo que está ocurriendo con los árboles plantados en la Rambla de de Vive. Pues los árboles se han muerto la más de la mitad. Uh -huh. Parece ser que por el riego, porque no no estaba bien puesto, no sabemos todavía las causas. Las han arrancado y se supone que a partir de octubre uh -huh. pues empieza el periodo de siembra y volverán a sembrar árboles la uh -huh. fecha. No sabemos nada más. No se sabe nada más al, al respecto, ¿no? No. Y, y en el barrio de Barro de Iber, en estos momentos, ¿qué temas son los principales que están a, a, pues afectando a la población? A ver problema más grande que tenemos actualmente es la salida del metro uh -huh. que ya está en el plan de Barris sí. y estamos intentando a ver si se lleva a cabo la ejecución de alguna obra para mejorar la salida uh -huh. pero claro, al haber el cambio de, de gobierno pues la cosa se arregla un poquito uh -huh. Pues a ver si hay la posibilidad de poder solucionar también, porque ahora mismo lo que hay en el metro es inseguridad, ¿no? Porque muchos vecinos han estado atracados en esa zona Sí, sí, ha habido ya bastante, uh -huh. mucho Y con el periodo ahora de crisis parece que, que un poquito más uh -huh. ¿Y de qué manera podemos intentar pues hacer algo al, al, al respecto? A ver, nosotros tenemos un proyecto junto con la Universidad De huertos urbanos uh -huh. y, y pistas de, de monopatín sí Pues para que haya un tránsito, para que haya gente, para que nunca deje de estar eso con gente uh -huh. Y espantar a la gente por eso que se esconde allí para robar Porque ahora mismo es un desierto, sale desde el metro y no hay nada Escondite, nada ¿no? más es que Claro, tendríamos que buscar alguna, alguna edificación para esta zona que está totalmente pues desolada, ¿no? ...y buscar algún algún edificio pues que también pudiera resolver los problemas del barrio... ...como, por ejemplo, un centro cívico, ¿no? Bueno, pero el centro cívico está dentro del plan de Barris... ...pero ahora, ahí no, ahí no puede uh -huh. ir porque no, no da la situación ni el sitio suficiente... Uh -huh. ...aparte, gracias al metro, es muy, es muy extraño el terreno... ...no un sitio allá, no, ni, uh -huh. no, no es complicado, ahí no se puede porque el plan de Barris en estos momentos en el barrio de Baro de Ibé de qué manera qué cuáles son las principales ideas que, que pues, se tienen en este Plan de Barris país? antes del 2013 se supone que tiene que estar hecho esto uh -huh. del metro el centro cívico uh -huh. y el paseo de Santa Golaa uh -huh. tiene que continuar de cómo viene desde San Andrés tiene que continuar Lo que vaya te digo que desde que ha habido el cambio de gobierno Eh, ...están ajustando... igual bueno, por lo que sea, en fin... Sí. Eh, ...nosotros estamos... ...insistiendo, insistiendo... ...pero... no ...nos no pasan los meses... Y no y no hacemos nada... ...porque igual los recortes también nos están afectando a vosotros... ...¿el qué, perdóname? ...los recortes... ...ah, sí, claro, los recortes... ...a ver, la situación es la que es... ...ya sabemos sí. que es... ...pero hay cosas que se supone que el dinero del Plata de Bares está... ...ajá... Uh -huh está adjudicado. El dinero de seno es que lo tengan que aportar nuevo, es que ya se supone que está. Y, y que se retrase un poquito las cosas, pues hasta cierto punto es normal. Sí. Pero hay que dar prioridad a lo que tiene prioridad. O sea, la realidad del metro ya un problema no de bonito ni de feo, es de seguridad. Sí. Y es muy importante porque cualquier día es una desgracia. Es que gente que se van dando hasta Torres y Valles, sí. desde el barrio, para buscar el metro en Torres y Valles, teniendo el metro a, a, a 200 metros. Porque da miedo. ¿Y los mosos de escuadra no, no hacen nada al respecto? Sí, a ver, pero también sabemos que ha, que ha habido recortes a la Guardia Urbana, a los mosos de escuadra. Ah. Eh, no pueden estar 24 horas en una parada de metro. Claro. Lo comprendemos, pero bueno, pues vamos a trabajar de otra manera. Uh -huh. Pero bueno, la cosita... Se ¿Y va qué nada. solución daríais vosotros desde la Asociación de Vecinos para solucionar el tema de, del metro? Pues ya te digo, nosotros el, el, creemos que la idea que tenemos conjunta a la universidad funcionaría, porque al crear los huertos urbanos, uh -huh. quieras que no, pues cada día gente yendo a, a su huertecito. Uh -huh. Y aparte, las pistas de monopatín, que sería, pues bueno, una actividad más que se podría hacer y que haría que viniese gente de toda Barcelona, uh -huh. porque salir del metro, hacer una pista a ver, con cara y ojo, no hacer un, una rampita y ya está, hacer una cosa... En fin, uh -huh. la universidad tiene estos proyectos dibujos, bocetos, en fin uh -huh. porque llevamos ya mm, años con esto no llevamos no, ni dos pues lo primero que se hizo con la universidad fue lo del mural de entrada al barrio ¿no? sí, con la universidad uh -huh. procuramos hacerlo todo, a ver uh -huh. eh, por lo menos pedirles consejo siempre es bueno que te no profesionales uh -huh. ellos uh -huh. saben muy bien lo que se hace Uh -huh. y lo de la rambla los murales cualquier proyecto que, que pensamos siempre consultamos con ellos uh -huh. pues sí es importante que al menos tengamos ayuda para resolver los problemas que afectan a, a, al barrio de bar de vive ¿no? uh -huh. de acuerdo pues uh, no te molestamos más josé manuel muriel presidente de, de la, del ro de bes del barrio de barrio de baro de vive Eh, muchas gracias. Si tenéis alguna cosa más a informar o a decirnos... No, en principio. Ya uh -huh. está todo hecho. De acuerdo. Bien. Bueno, pues intentaremos informar de todo lo que afecte al barrio. Muy bien. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. No, bon Adiós. Buen día. Muy bien. Pues nos bueno, pues, con nuestro programa de hoy... El que fem ara mateix és una nova pausa, però no marxeu perquè el que volem ara mateix és que agafeu un paper i llapis o un bolígraf i apunteu al que tot seguit us comentarem que ja entrem dintre del que és la nostra habitual agenda d'actes i activitats en el qual doncs, us informarem de quines són les activitats que avui i en els propers dies es realitzaran als nostres barris perquè les tingueu molt en compte. Fins ara. passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia, tot un poble. Doncs des d'aquí, des de tot un poble, oferint-te la informació que ens afecta més directament, la informació més propera, com sempre, a la teva ràdio local. Ara us informem de com connectar amb nosaltres, perquè, eh, doncs, si voleu fer-nos arribar qualsevol dubte, queixa, suggeriment, doncs que pugueu fer-ho a, a través dels mitjans que us posem a la, a la vostra disposició. Doncs tenim un mail que és d'informatius arroba També tenim un número de telèfon i un contestador automàtic que és el 93 345 6454 i també informar-vos que tenim una pàgina web que és www.rtb-m.com i si entreu a l'apartat del Tot un Poble doncs podreu escoltar tots els informatius que hem anat fent en aquestes dues o tres temporades ja que tenim aquest blog que és www.totunpoble.blogspot.com doncs allà podreu escoltar totes les notícies de, del dia i també podeu llegir-les a través de la nostra pàgina web, que com us dèiem, és www.rtv-m.com. Allà trobareu les mateixes notícies en forma de perquè pugueu llegir i informar vos -en. I bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i anem ja directament al que és la nostra habitual agenda d'actes, perquè tenim alguns actes que, per exemple... Alguns d'aquests comencen avui. És el cas del que es fa al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, que us ofereix ja les activitats d'aquest mes. A partir d'avui, de dilluns a divendres, de 4 a 9, al Centre Cívic de la Sagrera, com ens deien Jordi, pels que no ho sapigueu o per recordar-vos-ho, al carrer Martí Molins, número 29, es fa avui mateix, com us deia, a l'exposició Camions Isparo Su Suiza i Pegaso amb cabina... Avançada, del 1942 al 1955. És una exposició que tracta sobre imatges de camions, la cabina dels quals va resultar cap davantera en el transport per carretera de l'època. El preu de l'entrada doncs, és una entrada lliure i teniu temps per veure des del 19 d'octubre fins al pròxim 3 de novembre. És a dir, a partir d'avui ja teniu l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta exposició. I d'una exposició ens n'anem en a una altra. Aquesta, en aquest cas, es diu sortir de la presó, obstacles i oportunitats a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Doncs coincideix gairebé amb les dates, no? La podreu veure, aquesta exposició, des de l'11 d'octubre fins al 3 de novembre, al Centre Cultural Can Fabra. La inauguració es, és, es va fer, exactament, el dia 11 d'octubre, i... <coughs> Altres, vin... altres actes vinculats amb l'exposició es faran avui a les 730 i mitja, i serà una xerrada sobre el voluntariat a càrrec de Victòria Molins amb la participació de Carmita Lanzarote de la parròquia de Cris de Rei, la Brigida Verdejo i l'Aurora Paredes de la parròquia del Bon Pastor, l'Anna Rubi... Rubio de la, parroca... de la parròquia perdó, de Sant Passià i l'Uc Llazar dels Caputxins de Sarrià, voluntaris tots de presons. Doncs sí, si voleu estar informat de com, de com participar en el voluntariat de presons, doncs us, ofer us oferirà avui a partir de dos quarts de vuit a Can Fabra. I més coses encara tenim, de Can Fabra anem cap a la Sagrera, cap a la nau Ivanov, i hi ha una altra exposició, en aquest cas es diu Buenos Aires Graffiti, és de Francisca Puig. Doncs eh, sí, al carrer Honduras es troba la Nau Ivanov, al número 28, i ens ofereix cada dia de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre, com deia el Jordi, l'exposició Buenos Aires Graffiti de la Francisca Puig. Que sapigueu que l'entrada és gratuïta. I de la Nau Ivanov ens anem a la biblioteca del barri del Bon Pastor. I és que el que podrem trobar en aquesta biblioteca és una exposició que porta per nom l'aula digital i que són diferents cursos que es realitzen entre l'octubre i el desembre. Hem de dir que ja és obert el període de preinscripció als cursos de, de novembre, l'espai multimèdia de la biblioteca programa trimestralment sessions formatives gratuïtes adreçades a totes les persones que vulguin aprendre a introduir-se en l'ús de les tecnologies informàtiques i accedir a la informació digital. Les inscripcions s'obren el dia 15 del mes anterior a la realització del taller. La preinscripció es pot fer directament des de qualsevol ordinador en connexió a internet a adreça que us direm tot seguida. Ara, ara sí que és moment d'agafar el bolígraf i apuntar l'adreça la, d'internet de la Biblioteca del Bon Pastor, que és http s 2com .xarxa.org barra cbb és a dir, Club de la Biblioteca cursos i això ho podeu fer a l'espai multimèdia o precisament presencialment a la biblioteca cal portar el carnet de la biblioteca i recordeu que les places són limitades abans de fer la preinscripció doncs es recomana que feu un test de nivell a http barra barra biblioteques i pocs dies abans del començament del taller doncs es posaran en contacte amb vosaltres per dir-vos si heu estat admesos o admeses en aquest curs que vosaltres hagueu demanat. I una exposició important a destacar és aquest calendari dels pagesos 150 anys que es realitza el Centre Municipal de Cultura Popular. Doncs amb aquest títol tan curiós ons en's presenta el Centre Municipal de Cultura, de Cultura Popular que el trobeu al carrer Arquímedes, número 30. Us ofereix cada dia de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit l'exposició «Calendari de pagesos 150 anys». Doncs consisteix en que és un calendari, com bé diu el seu títol, i és considerat una entranyable eina de constitució de la memòria de la tradició agrícola i de l'aprofitament de la terra. La seva primera edició va ser l'any 1861 i recollia costums i tradicions del camp. Ara compleix 150 anys i, com us deia, ho recordo les hores, és de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a les 9 de la nit. Podeu entrar de forma gratuïta i més exposicions encara n'hi perquè per exemple <coughs> si anem a la Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Camp Fabra, us trobareu l'aventura de conèixer exposicions l'exposició foto-interpreta amb Manel·les Clussa i Víctor Sunyol des d'unes correspondències de l'any 2005 al 2011 La Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Segre número 24 us ofereix cada dia fins a finals de mes i dins del cincla, l'aventura de conèixer exposicions com Exposició, fotointerpreta, Manel Exclusa, Víctor Suñol, des d'unes correspondències 2005-2011. Fotointerpreta és un projecte de creació basat en la relació entre la fotografia i la, i la literatura. En aquesta exposició es podran veure fotografies del fotògraf Manel Exclusa, nascudes a partir de la correspondència mantinguda amb el poeta Víctor Sunyol entre el 2005 i el 2011, com deia el seu títol i l'horari per poder-la veure és dilluns dimecres, dijous i divendres de 10 a 9 i els dimarts i els dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9 els diumenges també, de 11 a 2 de forma gratuïta Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara parlem d'una exposició que es diu Gent de la Merda, Joan Miró miro a la i a De la Fundació Sagrera al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 Molt bé, doncs hem de dir que l'entrada és totalment gratuïta. I passem a una altra exposició que es diu en aquest cas Jocs Reunits, al Centre Cívic de Sant Andreu, que es troba al carrer Gran número 11 I us ofereix cada dia de dilluns o dissabte una exposició amb el nom Jocs Reunits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 Raquel Martinet per haver estat a la part tècnica i qui us parla d'acompanya en Jordi Garcia. Ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adeu.